a contrabanda FMA los grandes Cuando pelean, no se tocan. Para las guerras de pequeña y mediana intensidad entre las potencias mayores, cuando deciden darla, nunca la hacen directamente, sino que utilizan otros territorios para hacerla. Son pocas las veces que los países grandes se enfrentan directamente pero igualmente siempre enfrentan por acompañamiento a los países pequeños. Después de la Segunda Guerra Mundial, casi no hay ejemplos de países de potencia equivalente que se hayan enfrentado directamente en sus propios territorios, en el Medio Oriente la última vez fue en 1973, y hasta ese ejemplo pudiera interpretarse como un enfrentamiento indirecto entre las superpotencias de la Guerra Fría de entonces. Desde 1975 hasta 1991 fueron numerosos los países que eligieron al Líbano para dirimir sus diferencias. Había las facciones de Siria, Francia, Estados Unidos-Israel, Irán, Arabia Saudita, Irak, Libia, Urss, la Unión Soviética, etcétera. Israel tiene una fuerza militar abrumadoramente mayor que la Palestina, así que no hay ninguna equivalencia entre las partes enfrentadas. La Unión Soviética y Estados Unidos se lanzaron guerras mutuas de desgaste, y como ejemplo tenemos a Vietnam y Afganistán. La URSS y Estados Unidos también se enfrentaron agriamente en América Central, con tristes resultados que todavía los habitantes de esa región siguen viviendo. Igual lo hicieron en África, continente que sigue sufriendo las consecuencias de la Guerra Fría. Repetimos, en el Pacífico Norte, o en Europa, nunca se dispararon un solo tiro. Los países grandes, las superpotencias, reinó la calma. Pero, ¿y en el Líbano? Todos sabemos la historia del Medio Oriente. Ya sabemos que después de la Primera Guerra Mundial se aplicó el acuerdo Sykes-Picot y se repartieron los restos del Imperio Otomano, el creciente fértil, Gran Siria y Mesopotamia Fue dividido y subdividido Así nacieron Irak, Siria, Líbano, Palestina y Jordania La Gran Siria, además, la repartieron en un pedazo francés y otro inglés El pedazo francés, a su vez, lo partieron en dos Siria y Líbano Y se dieron un trozo a Turquía Antioquía y Alejandreta en el lado inglés trajeron unos emigrantes de religión judía a uno de los trozos, Palestina. Y en el otro, donde nunca había existido un estado, crearon uno títere que les garantiza cumplir todos sus designios, Jordania. Los judíos que se instalaron en Palestina, mediante el manejo de las relaciones de poder, se convirtieron en una potencia regional y todavía quedó uno de los pedazos, suficientemente grande, que si bien no es potencia mundial ni regional, tiene suficiente poder como para enfrentarse y no someterse a otros países, además de que sus sucesivos gobiernos han mantenido una política exterior coherente, Siria. Queda el Líbano, en el medio, muy pequeño y con una forma de gobierno que mantiene más de régimen feudal que de forma republicana. A su vez, cada feudo con intereses propios, pero con una sola estrategia en común a los otros feudos libaneses. Usar un aliado extranjero para que los ayude a dominar a los otros rivales internos. Pero lejos de los intereses feudales hay una realidad, desde el punto de vista familiar, social, económico, cultural, lingüística, musical, histórica, etcétera. Líbano y Siria son un solo ente, son hermanos completos. Ahora bien, los libaneses deben darse cuenta que en los últimos 50 años han sufrido más guerras y más violencia que ningún otro pueblo de la región, con excepción del palestino. Y más que el pueblo iraquí. También debe saberse de haberse dado cuenta que los países más grandes no los tocan y que su hermano mayor, Siria, desde 1973, no sufre directamente de ninguna guerra, porque las guerras en las que ha participado Siria han sido en el Líbano e Irak Kuwait. Igualmente deben haber notado que han sido invadidos tres veces por Israel, que nunca han dejado de ser un campo de práctica para los aviones israelíes, ni siquiera cuando estuvieron sin soldados, es decir, con aviones sin tripulantes, entre 2000 y 2006. En cambio, deben haberse dado cuenta que en el Golán no ha habido disparos desde 1974, ni de un lado ni del otro. Ahora va la propuesta para una solución estructural para el Líbano. Dados todos estos argumentos, pues, lo mejor que le puede pasar a los libaneses es anexarse, o mejor dicho, unirse completamente a Siria... Y pasará a ser un solo país. Recuerden que a los países más grandes nadie los toca. Y cuando lo van a hacer, caso de Irak y posiblemente Irán, lo piensan mucho, lo planifican mucho y nunca lo agarran a uno por sorpresa. Si se unifican, pasarán a ser de estado colchón, aparte de un país principal, minipotencia regional, con todas las de la ley. Israel ya no atacará diariamente con sus aviones a la población libanesa que pasaría a ser Siria porque pasaría a involucrar a Siria directamente lo cual puede acarrear una respuesta militar mayor así que lo pensará muy bien antes de hacerlo sabemos que el dominio militar israelo-estadounidense es muy grande y superior pero la pelea será un poco más equilibrada Y a los que piensan en mantener una supuesta independencia, les pregunto, ¿es el liberano realmente un país soberano e independiente? Los países realmente soberanos son los grandes, los pequeños no cuentan al momento de la verdad. ¿La supuesta soberanía actual le sirvió de algo para frenar los bombardeos o responderlos adecuadamente? ¿Y las ventajas económicas de ser pequeños, cuáles son realmente? pues siempre son ventajas temporales. La bonanza apenas le duró al Líbano seis años, que no es nada. Es más, no se sientan disminuidos. Seguramente, casi de inmediato, en un futuro gobierno sirio, unido, habrá libaneses ejerciendo como ministros, banqueros centrales, generales, embajadores, etcétera. Hay muchos que tienen suficiente talento que pueden llegar a serlo. Esta alternativa la estamos formulando desde Venezuela. Muy pocos libaneses y sirios la leerán. De paso, la estamos expresando en español, no en árabe. La única esperanza que se concrete es que la hagan llegar a sus familiares que viven allá y animarlos a que la difundan entre Siria y Líbano. Que se la hagan llegar a sus líderes, gobernantes, etcétera No hay que mirarlo como una anexión ni como una invasión, sino como una verdadera y completa libertad reunificación. Es reunificación porque ya estuvieron unidos por miles de años en el pasado.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 Molt bona nit, salutacions contrabandits i contrabandides. Estem arrencant el programa Ones de Pau, seguim a la sintonia de Contrabant FM el 91.4 del Dial de Barcelona i hem començat, he començat aquest programa llegint un article de Simon Sava publicat a rebellion.org el novembre de 2006, després de la darrera invasió, el bombardeig... De Beirut de, del Líban, perdó per part de l'exèrcit d'Israel. Aquesta lectura que era una proposta que plantejava com a solució estructural pel Líban doncs plantejava això que us he llegit la, la unificació de Síria i el Líban per resoldre doncs, els conflictes que viuen com una proposta de solució. Eh, la setmana passada vam parlar del Líban vam fer una presentació a trets generals del que era el Líban i avui continuarem, perquè avui sí que tenim la sort de poder comptar amb un col·laborador que, que està ja en línia per parlar-nos de la seva experiència al Líban precisament el 2006 quan va haver-hi aquest bombardeig i aquesta invasió israeliana Saludem directament al Jaume d'Urgell Hola, bona nit Jaume Hola Hola, molt bones. Sí? Sí, hola, hola. Ara sí que ens escoltes, no? Sí, ara sí que us escolto. Vale, perfecte. Estupendo. Molt bé. Uh, disculpa'm que no hagi sigut prou àgil. Ja està bé. regulat això una mica. I res, uh, vols presentar-te tu mateix directament? Per l'audiència la, de Contrabant de Bé, doncs, bona nit. Uh, sóc en Jaume Urgell i soc, uh, vaig anar a l'Iban durant la guerra de l'any 2006 i bé, eh, estic encantat de respondre a les preguntes que tingueu. Abans de res us de demanar disculpes perquè no sóc gaire fluid en la llengua catalana perquè fa molt anys que no parlo. Eh, parla amb, amb la llengua que et sentis més còmode. Eh, aquí no tenim cap inconvenient ni prejudici i ni molt menys càrregues ideològiques que ens impedeixin comunicar-nos de la manera que sigui. Tu, tu mateix no, faré, ja, home, no? com, com faré, et sentis més còmode. Faré un esforç per parlar en català, de tota manera. Entesos. Gràcies. Um, doncs, uh, no sé, per, a, per acabar una mica de, de, de presentar-te si et sembla bé, en, ens vols parlar de l'associació la, la, PAF d'Ahora amb, amb sí. la que col·labores i que també d'alguna manera doncs, estava present uh, pel fet de que sí. tu siguis membre doncs, al Líban, no? I altres sí. conflictes no, amb la seva difusió i posicionament. Sí, l'organització PAF d'Ahora eh, és una organització que ja porta més de 20 anys de, de treball de, en tasques de conscienciació i ajuda eh, i bé, lluita contra la guerra en general. Es va constituir arrel dels conflictes que hi va haver a la zona de Iugoslàvia. De fet, tenim una representació a Barcelona que es diu el nom Pau Ara i no tenim res a veure amb una altra organització que hi ha a Israel que es diu Paz Ahora sí, amb el nom d'allà i que fa servir el mateix nom que a nosaltres, però que no, no tenim res a veure. Uh -huh. En aquest moment, en l'any 2006, quan vaig anar a, a Síria i al Líban, en aquest moment jo era el coordinador federal, era el secretari federal de Pazahora. En aquest moment, avui dia, sóc només un membre, més, de, de la zona. Allà. I la qüestió és, bé, eh, més que res, vaig anar a la zona, per una banda, per col·laborar en tasques normals de ajuda humanitària, per repartir medicaments, menjar, etc. I d'altra banda, també, eh, sempre que el temps m ho, m ho pogués fer i tal, eh, prendre eh, fotografies i testimonis i entrevistes amb la gent de, de la zona per documentar una mica el conflicte, però vist des del punt de vista de la població civil. Uh -huh. en, en, en una pàgina d'internet on has publicat unes fotografies, eh, sí. vaig veure que, que posaves textualment que que um, un dels objectius era conèixer la situació real dels problemes i, sí. i veure les coses des d'allà, documentar l'opinió pública i documentar a l'opinió pública occidental els veritables efectes de l'agressió hebrea, o sigui, d'Israel sense censura sí. ni falsa propaganda aportant ja. números de proves etcètera el... Sí. El, que, el que passa realment és que costa molt que la informació arribi a Occident. I quan arriba, costa molt que arribi des de més d'un punt de vista. Normalment, eh, el, que, el que passa és que, tot i que la gent pot més o menys creure amb la, la credibilitat de, dels mitjans de comunicació, els mitjans de comunicació més o menys reconeguts, eh, com ara, no sé, El País, CNN, etc. a pesar d'això, eh, el fet és que només se'ns presenta eh, o se'ns magnifica molt la versió única d'una de, de, de les dues bandes. I mm. gairebé mai eh, se'ns se se dona el punt de vista, ja no dels dos bàndols, sinó de, del punt de vista de la pobra gent que realment està redent tot l'impacte de l'agressió militar, que és la població civil. Aleshores, jo que no volia fer, eh, perquè em sembla que no, no ajuda, no volia fer ni enviar fotografies gores de cossos de sets, ni enviar fotografies que ja gairebé insensibilitzen més que sensibilitzen que és el de fotografies d'edificis, d'ombra de i tal. El que jo volia fer era una altra cosa, era oferir una visió més real del conflicte, però des del punt de vista de, poblets, de poble a poble. Eh, volia ensenyar, primer aprendre i veure-ho de primera banda, i, i després ensenyar-li al món que en una guerra, avui dia, a pesar del que, del que ens hem explicat sobre una manera elegant o legal de fer una guerra humanitària, de fet, la veritat és que tot és mentira. Eh, es bombardeixen hospitals, es bombardeixen teatres, es bombardeixen escoles, es bombardeixen eh, biblioteques. Eh, arriben a endegar trets contra les làpides de les tombes, dels cementiris, només per fer mal psicològic quan la població torna. I no s'especta bàsicament res. res, Començant per la premsa, que no és pròpia, i fins i tot, en algun cas, contra instal·lacions de l'organització de 25 mides. De fet, en, sabem que, que Israel va utilitzar urani empobrit eh, que sí. seria doncs una modalitat de bombes atòmiques eh, en, el, en el 2006, precisament Sí, el, el que fan servir és, és sí, eh, però no es fa servir per eh, fusió termonuclear el que es fa servir és per protecció dels blindats eh, no és exactament una bomba termonuclear en el moment de l'impacte però els efectes secundaris, que són la... els impactes que es reben sobre els blinders que porten aquest tipus de material com a protecció exterior, deixen anar a l'aire una... un pulsín, una pols, un eh, apols, que és... és un component reactiu molt greu i uh -huh. que durant segles, eh, allà on hi ha hagut una batalla, la terra no només queda com un armot incultivable, sinó que a més a més és greument perillós per les persones. Uh -huh. Però aquesta no és l'única cosa que van fer servir. Una altra de les coses que es va fer servir i que, que de fet, crec que va ser el tret més destacat de, de la visita que ha fer, és que va, per primera vegada vaig poder tenir l'ocasió de fer una fotografia a curta distància de les restes d'una bomba de fòsfor blanc i documentar-la adequadament amb experts de les Nacions Unides i enviar-la a diversos mitjans de comunicació alternatius, lamentablement, com ara, no ho sé, Indy Media, Calcent de la Red, etc., Eh, per ensenyar per primera vegada una bomba, o sigui, la prova tangible de eh, l'utilització de bombes de fòsfor blanc que, com sabem, fan que, per dir-ho d'una forma ràpida, s'encengui l'aire, tot l'aire, a tot arreu, eh, les van llançar contra nuclis de producció civil desarmats, perquè ens en tanquem, contra tublets de muntanya uh -huh. eh, on hi havia gent vivint, civils, que no tenen res a veure amb els conflictes minutors i van llançar aquest tipus d'armament contra la població civil. Uh -huh. Això és un crim de guerra internacional. Uh -huh. Fins al moment en el què vaig enviar aquesta fotografia, era quelcom que se sospitava i que uns ho negaven, els altres ho veien, etc. Però a partir del moment en què es va publicar aquesta fotografia, ja era una, una evidència que tothom podia veure. Uh -huh. eh, fer servir aquest tipus d'armament contra població no militar, contra objectius il·legítims és, insisteixo, un crim de guerra. Uh -huh. Molt bé. Eh, també hem de recordar que en, en el bombardeig de, de desembre del 2008 i gener de, de 2009 a la Franja de Gaza, Palestina, l'estat sí. d'Israel, doncs, una vegada més, sí, sí, va fer també va, va bombardejar amb aquestes mateixes bombes. Sí. Uh, sí, sí. bé, no sé, jo si, no sé si val la pena realment entrar en el que és legal i legal en l'armament, que seria un debat interessant però... No, no, però fins i tot fins i tot, tot seguim les normes vull dir, si, si acceptem els postulats dels principis de bret internacional fins i tot, ja ho sé evidentment tot l'ús d'armament contra la població civil sempre, sempre és il·legal però fins i tot en, si ens creguessin la versió oficial del que és políticament correcta, fins i tot en, aquest, en aquesta escala de valoració és obertament il·legal, molt il·legal. Ja sé que, en efecte, en l'últim atac contra la franja de Gaza ho van fer a la vista de tothom. Mm -hmm. Però bé, és que és una barbaritat. I, I després hi ha alguns tecnòcrates que diuen que hi ha un ús legítim del fosfor blanc, que és per fer pantalles de fum, noms descampats, etc. Però és mentira, és mm -hmm. mentira del tot. Realment sempre l'utilitzen contra objectius civils, sempre. Mm -hmm. Per sembrar el terror, sí, sí. per sembrar el pànic. Sempre, Seria genial tenir la, la possibilitat de parlar amb algun militar alguna vegada i, i realment doncs, veure si, si eh, entre els militars doncs, es defensen estratègies i, i usos armamentístics doncs, diferents eh, en funció doncs, de, dels països, també de, dels generals que hi hagi al comandament perquè és possible, és possible que sí, que potser encara hagi algun militar doncs, que faci una guerra doncs mínimament honesta però bé, això potser després també ho anirem veient i si et sembla bé Jaume, com hem parlat abans anirem una mica parlant d'aquest moment de la guerra del 2006 de l'atac d'Israel al Líban el 2006 i després també M'agradaria que ens comentessis com vas veure tu la, la societat del Líban, què ens pots explicar de com és el Líban, com és la seva gent, i si vols d'alguna manera podríem començar per aquí, per aquesta segona part i sí. comentar-me el mateix que m'has dit fa un moment per telèfon eh, quan sí, estàvem sí, sí. fora d'antena que em, em se, sí. separaves el Líban entre el nord i el sud amb, amb, inclús a nivell sí, sí. ideològic, de creences i això també pot ser interessant per fer aquesta fotografia no? una mica més a nivell social sí, el, primer, no? el primer que m'agradaria dir és que el Líban és un país solucionament petit, de gairebé 4 milions d'habitants i molt, molt petitet és eh, més prim que Catalunya i és una mica més llarg que Catalunya. Eh, I és molt important explicar com és el Líban per entendre una mica eh, com s'organitza socialment i com, com pot afectar una guerra d'aquestes característiques sobre una ciutat com aquesta, sobre un país com aquest. El Líban té una capital que és Beirut, que està a la costa, i està més aviat cap a la part nord. Eh, la part nord no va ser gaire bombardejada, tret d'un barri de la capital, un barri on l'entitat agressora sabia que hi havia moltes persones d'una ètnia que, que no els hi agradava, un, d'unes creences religioses determinades, que és el barri de Dajie, que per aquest detenguem és un barri obrer. És com si bombardejéssim, en la part de Barcelona, com si bombardejéssim, no sé, l'Hospitalet. La gent normalment, la gent de classe alta, viu a Pedralbes, Gràcia, etc. Mm. Doncs és com bombardejar l'Hospitalet. Van bombardejar un, un barri obrer, doncs, a la capital, però la resta de la capital i la part nord la van deixar més o menys eh, tal qual, no, no van fer gaire mal. En canvi, el terç sur, de, o sigui, la tercera part de, de, de tot el que és el l'Iban, la part del sur, dintre d'aquest terç, eh, sorprèn molt que l'agressió va ser sistemàtica, exhaustiva i molt intensa. Gairebé costava, durant tot un terç del país, perquè ens entenguéssim, si ho traslladéssim a la zona d'Espanya seria com destruir completament tota, totes les construccions d'Andalusia. Totes. I sorprenia molt, la veritat, perquè jo tinc algun, alguna idea de quant costa un missil eh, i aquestes coses són, són increïblement cares. És molt car. Doncs bé, i, i és lent i, i costa feina ser tan mal malparit de, vull, de, de, de, de, de tindre la precaució de destruir totes les cases de tot un país. Mm. Doncs bé, realment, el que és la part del terç sur del país, ho van destruir absolutament. Era impossible trobar una sola casa, una sola construcció, un edifici, una fàbrica, el que sigui, que no tingués almenys un o dos forats. Eh, I clar, això té un impacte sobre la població. La primera cosa que cal considerar des del punt de vista social és que eh, ara mateix no sé com és, però l'any 2006, us ho garanteixo, al terç sur del país gairebé no hi havia representació oficial de l'Estat a l'estat del Líban, no era present a la part sud del propi país del Líban. En concret, no hi ha cap atenció de cap ministeri i ni, ni sols, o sigui, ni, ni, ni hi ha presència militar del Líban. El Líban, les forces armades del Líban, en aquell moment, eren una cosa residual, simbòlica, gairebé sense capacitat per, per fer actuacions de tipus policial contra la seva pròpia població civil. Són, són com una policia municipal una mica més, i no gaire més. Coincide... I en concret, a la part terç, del, al terç sur del país, no hi eren presents. Coincideix això, Perdó? Coincideix això uh, amb, amb la zona on són els cascos blaus? On, sí, on l'estat no tenia és. presència, on són els cascos blaus de Nacions sí, Unides, els cas... ara? Els cascos blaus han vingut a, a, a, a suplir una mica la carència d'exèrcit a la part sur del país. Ara hi ha ja, cascos... Sí, eh, però vaja, això és una altra cosa que, que la gent li sorprèn molt perquè vull dir, és molt fumut per la gent del l'Iban, és molt insultant i no ho acaben d'entendre com pot ser que després d'haver estat ells les víctimes d'una agressió desproporcionada i brutal militar per part de, de l'entitat que ocupa Palestina, Uh, com pot ser que havent sigut ells la víctima d'una agressió sistemàtica a gran escala, com pot ser que a sobre, al damunt, hagin d'aguantar la vergonya d'una intervenció militar internacional, quan, en lògica, caldria pensar que si un país destrueix un altre país, si, si hi ha d'anar una mena de policia internacional, la policia internacional hauria de controlar el país agressor, no l'agredit. Bé, això ho també quan es reparteixen el pastís de la reconstrucció, no?, després de les invasions, sí, com la d'Aidac, sí, sí. per exemple, o a Fenistan. Això seria tot una altra cosa per parlar, mm. perquè, oi, en les primeres 92 hores, eh, perdó, 96 hores, els primers 4 dies, van destruir tots els minuts els punts d'intercomunicació de, de les fotovies, van destruir gairebé tots els ponts d'autopista de tot el país, van destruir els principals polígons industrials, i eh, la intenció clara és deixar molt molt mésa eh, l'economia del de, de LíbanE durant molts anys, molts anys. A més a més, la, la, la postguerra és, a, a nivell econòmic és molt greu de, és, és un gran atras per tota la població civil. és una altra mena de castig, perquè és clar dir, un país que s'hagi de reconstruir cada pocs anys, perquè hi hagi tants ocasions militars, doncs no pot tenir el mateix nivell de progrés que tindria si dediqués tots els seus recursos a, no ho sé, coses civils, no sé, educació, sanitat pública, etc. I una cosa, Jaume, tu vas tenir la sensació de que, que Beirut, per exemple, va ser la capital intel·lectual del món àrab en, el, en algun moment? Sí, Beirut segueix sent una meravella. Bayrut, a més a més, s'hi respira un nivell de llibertat semblant al de Barcelona. A la ciutat de Baïdut hi ha gent qui vol, lliurement, segueix les tradicions pròpies de les cultures d'aquella zona i no hi ha cap problema en, en plena convivència. Però tant mateix, a la mateixa ciutat, vull dir, fa l'efecte de que tothom estudia o és dissenyador gràfic. I, I el nivell de desenvolupament és impressionant. El nivell de, de llibertat, d'anar vestit... De dels costums i usos, tal, és, realment és molt, molt avançat. És una ciutat molt cosmopolita. No tant, segons diuen, com quan va a ser durant els anys 50, 60, 30, fins i tot, que era com una perla de, de l'Orient pròxim. Però, però vaja, al nivell, almenys dins de la ciutat de Beirut, la capital, és el de un, una ciutat avançada, d'un país avançat amb un nivell de llibertats públiques molt, molt, molt acceptable I, i a més a més combina amb la millor part de les tradicions pròpies del món islàmic és a dir, eh, jo per exemple el primer dia, doncs ja us podeu imaginar no havia estat mai a la lluit eh, amb un planell mirant mirant damunt els edificis, aviam si era el, el barri encertat, etc i tothom, vull dir tothom molta gent cada pocs metres se m'apropaven a dir-me doncs Uh, com et podem ajudar, o, on ets, o, on dents... Vull dir, realment combina les dues coses. La part bona de les tradicions antigues de, i, bueno, de, de, de, del seu món cultural, que l'envolta, i, d'altra banda, un nivell de desenvolupament. Vull dir, la gent, hi ha cibercafès, hi ha, hi ha un, un verdadera... No sé, es veu molt desenvolupat. Hi ha nivell intel·lectual, cultural, de llibertats públiques, de cotxes... de es veu una vida semblant a la de Barcelona, servant les distàncies. Uh, carai, sorprèn d'imaginar, no? I, a més uh... a més, són al Mediterrani. Sí, sí. Nedant en sí, línia clar. recta, arribaries a Barcelona. I, a més a més, a nivell de, de globus, estan més o menys a la mateixa alçària. Vull dir que el, el clima realment és molt semblant. La gent és, té un tracte molt... molt és, és... Aquesta és una altra de les coses que sorprenen. Realment estem parlant d'un país que és a cinc hores d'allò i que són molt, molt semblants a nosaltres. Si no fossin semblants, no hi res. S'ha cent ser persones. Vull dir, la distància no fa que la gent sigui més victimitzable. Però, de tota manera, és que, insisteixo, som gent com la d'aquí, som gent com nosaltres i, per suposat, som gent que tenen sentiments i que tenen una vida i que, que no li agradaria haver d'estar envoltat d'aquesta d'aquestes agressions constants per part de l'entitat que ocupa Palestina. Mm, molt bé. Uh, aviam, uh, anirem, anirem fent salts, eh, si m'ho permets. Sí. Uh, Jaume, al començar el programa ha parlat de Síria. Vols sí. explicar-nos una mica la relació que hi ha entre Síria i el Líban, per entendre una mica més a, a aquest país? Bé, suposo que ja ho sabeu que, que Síria ha exercit un control eh, durant molts anys de, del que és la política de, de, del Líban fins a tal punt que la falta d'exèrcit de la que abans us parlava era perquè realment era un, ha, estat, ha passat de ser, el pobre Líban ha passat de ser un protectorat francès i ser un protectorat síric, gairebé, com que diu, gairebé, fins i tot bé. Eh, I sobretot amb el desenvolupament dels, dels esdeveniments eh, polítics, com la mort d'en Rafi Faridi, etc., doncs, doncs bé, ja sabem que hi ha, hi ha una sèrie de tendències, hi ha una part molt important de la població, que conserva uns lligams culturals, voluntaris, eh, gairebé com nacionals en Síria, i tant mateix hi ha una part de la població que no, que, que, que vol la plena i efectiva independència de, de l'Iban, sense tuteles que consideren una amenaça. Mm -hmm. Molt bé. Això ja se sap, sempre, sempre està d'aquí. De fet, aquest és un dels pretextos que fa servir l'aparell militar de propaganda de que l'ha dit, que és que els acusa sempre de ser una mena d'abstenció no declarada de Síria. Mm. Com qui diu, eh, com, si, com si Israel no volgués declarar obertament la guerra de Síria, però sí volgués fer el seu germà petit, que és el Lula. El que passa és que ho dimora uns per altres. El que passa és que la pobra, qui s'endú la pitjor part és la població civil, insisteixo. Que és realment és la que considero que, que, que, que, que és la que hauria de rebre tota la nostra solidaritat. I no, més, no només de paraules, sinó de fets. I de fets a molt nivell, tant a nivell personal com a nivell d'organitzacions, com a nivell de la poca o molta pressió política que puguem fer sobre el nostre estat per protegir una mica, més enllà de l'estabilitat i de la geoestratègia i d'aquestes coses, jo crec que l'objectiu principal és protegir sempre eh, la població civil, com a mínim la vida, però la població civil. Tu, eh, creus que les, les milícies d'alguns sectors poden, poden estar fent aquesta feina quan, quan l'Estat no, no pot oferir aquesta seguretat a, a la seva població? Pot ser que les sí, milícies això... armades ho facin? Sí, això és una qüestió polèmica. Aviam. Per, per començar hem de deixar clar que jo vaig veure el país en guerra. El país que estava patint una, una agressió greu, sistemàtica, perdons, per un dels exècits millor armats del planeta. I, aleshores, esclar, eh, no és el mateix parlar d'un país en situació de guerra, que, que, que, o sigui, quan estàs rebent una agressió molt greu, que parlar d'un país en situacions normals. Jo el que puc parlar del Líban, que conec, és durant l'època de guerra. Durant l'època de guerra, en efecte, els cascos blaus encara no havien arribat, Uh, l'ausència de, de presència de l'estat del Líban al propi estat del Líban, al propi territori del Líban es suplia amb, amb organitzacions que quasi, podríem dir impuls organitzatiu assembleari a nivell local aleshores la primera autoritat era els ajuntaments i els ajuntaments estan constituïts, més enllà del que ens diguin les televisions els ajuntaments surten de les urnes cada 4 anys i punt Dir, els ajuntaments són entitats democràtiques realment. Mm, amb excepcions, el fet és que a eh, la part nord del pèr sur del Líban, la majoria dels ajuntaments són del Partit Comunista del Líban. És la força més, més, més present. Inclús després I, de l'assassinat, eh, Jaume, perdona, -ho, sí. segueix, ho segueix sent després de l'assassinat també? Que... Perdó, no, no et sento bé. Que segueix sent una força important al Partit Comunista i inclús després sí. de l'assassinat d'un dels seus líders... Sí, sí, sí, sí. Sí, sí perquè tenen suport eh, social, tenen base social. Vull dir, la gent els vota... També cal dir que eh, geogràficament està molt determinat el lloc. No és tota la geografia de l'Ulíban. Però en els llocs més propers a, als centres de cristians maronites i, tal, sobretot entre la població àrab, però no en exclusiva, la gent hi ha un entorn... O sigui, la franja d'un el 15% del de, de, de, de, sud i al nord d'un 40% del sud del país. És a dir, el nord, o sigui, a la part nord del terç sud, si li abreixes al Líban en tres, eh, a la part de baix, la, la, la meitat alta, eh, està tota, eh, majoritàriament, vota el Partit Comunista del Líban. I és l'organització hegemònica, allà. Eh, I a la part sud, la que limita amb la zona ocupada de Palestina, està eh, sota control de Fisbolà. Sota control perquè la gent vota Fisbolà, vaja. No és que sigui una dominació estranya o sectària o una imposició armada. No, no, la gent vota i, i escoll els partits que vol per als seus municipis. Igual, exactament igual que Barcelona. La gent vota el que vol. Doncs bé, en els municipis de la part sur-sur del l'Iban, majoritàriament, vaja, 95%, surt Fisbolà. Aleshores, Fisbolà, per decisió democràtica de la ciutadania, és qui controla la zona. I, a falta de presència de l'estat central, eh, les institucions queden en mans dels ajuntaments. Els ajuntaments, que no són exactament, en temps de guerra, no són exactament el que aquí entenem per un ajuntament, sinó que adopten més aviat eh, la posició d'una assemblea popular de defensa. I què fa una assemblea popular de defensa? Doncs no intervé exactament en afers militars, sinó més aviat en organitzar, en parar el cop com puguin i en atendre les necessitats humanitàries essencials de la població. Uh -huh. Organitzar, per exemple, organitzar el que la gent pugui marxar, que els civils, que, les, que les, la gent gran, els, els nadons, els nens, puguin marxar en qüestió de poques hores cap al nord del país per escapar de, de la bomba. Ah, I, eh, vaja, aquesta és la qüestió molt bé. També cal dir perquè no vull, ser, no, no vull ser parcial en honor a la veritat cal dir que evidentment eh, un país que està sent atacat eh, exerceix el seu dret legítim de resistència mm -hmm. perquè és una està qüestió vull dir, està reconeguda fins i tot en l'ordenament internacional mm -hmm. si, si, si venen a matar doncs et defensaràs com puguis fins i tot tenint en compte la diferència militar, etc. Molt bé. Uh, Hezbolà, la, la, la seva traducció uh, uh, ve a ser Partit de Déu, Partit sí. de Dios, no? Sí. Partit i Alà. Uh, Hezbolà. Sí, és Partit de Déu. Sí. Molt bé. Uh, després tornem a les, a les milícies o ho barregem com, com tu vulguis. Però ara uh, m'agafava el nom aquest de, de Hezbolà per també una mica preguntar-te si la religió ha dividit tradicionalment a, a la societat libanesa o això és una cosa que també s'imposa des de fora, des de les des dels països internacionals que generen sí. aquest conflicte interècnit inter eh? eh, sí, bueno, no, això... i interreligiós eh, per sí, beneficiar-se sí, inter sí. no, no, és cert que ha... el Líban és una població molt complexa i, um, o sigui, és, una, és una realitat molt complexa, a on coexisteixen moltes excepcions religioses diferents. Eh, és un país que fins i tot a nivell constitucional eh, imposa una sèrie d'equilibris i és, és una cosa molt complicada de parlar. Però el fet és que eh, en situació així sí és veritat que hi ha una part molt important de la gent que vota a que vincula la política i la religió. Jo, personalment, i jo soc d'esquerres i per tant eh, entenc, o sigui, defenso l'internacionalisme i la separació entre l'Estat i l'Església. Però eh, el que haig fer és respectar la voluntat democràtica de la ciutadania. I el, eh, el que em limito a fer és eh, observar el que hi ha. I el que hi ha és que aquesta gent s'estava defensant d'una agressió externa i s'organitza en torn... A... A, als partits majoritaris. El partit majoritari en la zona límitròfa amb la frontera és gisolar, perquè la gent vota això i, i és l'opció democràtica de la gent. La gent, en aquesta zona, estableix un vincle molt fort entre la religió i la, i la política. En canvi, el, si pugem una mica més eh, del país, ja eh, a la part nord del terç sud, que, del que he parlat abans, és... Eh, ja he, majoritàriament voten al Partit Comunista del Líban, que com podeu comprendre, no és ateu, si no, no podria existir, però sí que és laic. És a dir, no, no estableix vincles forçats entre cap concepció religiosa i la política. I, i amb això vull dir que també hi ha unes quantes coses que hi ha una sèrie de malentesos provocats moltes vegades per certs mitjans de comunicació. Jo he vist a la zona més recòndita i més plena de gent de Hezbollah, jo he vist eh, cent, eh, hospitals de reproducció assistida i d'ajuda a la família, etc. És a dir, és a dir eh, no són fanàtics, no són bèsties i no viuen en coves. I no és tot, tot veritat que les dones les tinguin sense cap dret ni molt menys. Vull dir, hi ha, hi ha salut sexual i reproductiva... Ja, jo he vist les dones anar més o menys lliures pel carrer eh, eh, i, i les autoritats de Fisbolà no prohibeixen, no, no tenen... No, no, és tan, tan, no és un fanatisme absolut com ens hem volgut presentar. Eh? Eh, sí, eh, això, vaja, del la, la això del fanatisme també realment es podrien atribuir a... A, a qualsevol govern, al mateix uh, Ariel Sharon, no? És un fanàtic sí, és clar, Sharon? Sí, sí, allà sí que ara mateix, és veritat, uh, uh, a Israel hi ha una sèrie de problemes greus. De fet, les organitzacions que lluiten i que treballen per la defensa dels drets civils a Israel tenen un fort uh, uh, un front de lluita molt, molt marcat perquè hi ha algunes lleis que especifiquen drets diferents depenent del, de la teva religió. Això sí que és una, una, una qüestió impossible d'assumir per un, un demòcrata de debò, el que passa que no, que a, a l'Iban no, a l'Iban la gent té, té, té les seves concepcions religioses i hi ha algunes d'aquestes persones que a més a més les associen amb algunes carces polítiques, però prou, mm -hmm. bé, això està. Molt bé, el, tu com, defin, com definiries el concepte de milícia eh, en el cas de Beirut? Una milícia libanesa, com, ja sé que n'hi haurà moltes, eh, però en, en, sí. a, a nivell de, de, de, de grup militar, com, com el definiries i després si vols entrar en alguna de les milícies que, que tu doncs, a, més o menys doncs, tinguis la Jo no m'atreveixo a fer un anàlisi d'aquesta manera, l'únic que puc dir és el que vaig veure. El que vaig veure va ser que en situació immediatament post-agressió, és només el que vaig veure eh? i vull, vull explicar, vull aclarar que el, el que jo pugui dir ara no és una visió de conjunt, sinó és només el que vaig veure. Jo que vaig veure és que eh, la part militar en el moment immediatament posterior al COP, el que fèiem únicament eren eh, funcions de protecció civil. Uh -huh. És a dir, organització, eh, seguretat per evitar actes de sabotatge, eh, control de les accions de supervisió de d'autoputació civil i policia. El mateix que podrien veure fer a la policia nacional a Barcelona si passés un terratrèmol. Mm. Eh, la part de milícia que jo vaig veure, és a dir, el típic individu de fusbolant que està vestit de verd, amb barba, amb, amb, amb una visera verda també i amb un walkie-talkie i amb una pistola. Que n'hi no hi són quants. I, i sí, es comportaven com si fossin una autoritat paral·lela a la de l'Estat fins i tot superposada i per sobre d'aquest i en algunes zones territorials molt determinades, com ara el barri de Dajie, del que he parlat abans que estan al sud de, de Beirut doncs, doncs allà assumien totes les funcions de, de l'Estat i sí també jo reconec, vull dir, no sóc il·lus, jo sé que les milícies no només fan funcions de protecció civil i menys en guerra i sí, tampoc sí, vull no. defensar cap forma de violència perquè no és el que jo crec que és la, manera, manera, la millor manera de defensar la, la posició de la posició. En, en Però bé, la... eh, ja em limito a assenyalar que estaven allà. Molt bé. No dic si em sembla bé o malament o si, si crec que haurien de fer una cosa o l'altra. Jo, a més a més, per convicció personal, defenso la no violència. No crec que, que un afrontament sigui productiu, ni útil, ni encertat, ni, ni, ni defensable perquè al cap de la fi el que he vist tot arreu he estat també a Darfur i he estat a altres llocs i el que he vist sempre és que qui s'endú la pitjor part sempre són els mateixos, que és la gent normal la gent que viu sobretot el, els el, el, el, el, el pobles petits Ja um, Bona, bueno, després hi tornem uh, amb aquest punt Bé. ara per, per fer un salt i sense trencar una mica el, el fil d'això que ens comentaves mm... Perdó? Sí, t'anava a plantejar un altre punt, però que no... Després tornarem, eh, al, al, al que estàvem ja, parlant ara. Eh... El... M'escoltes? Ja ho ja d'anar... A... És que una cosa urgent, per sé. Sí. Ja, ja, ja. <laughs> quant, quant, sí, ja, quant temps tenim, Jaume? Perdó, he no anat sempre gaire bé. Quant temps tenim? Quant temps el, tens? El que vosaltres estigueu, calla. Vale. Però... Mira, només estan a, a preguntar que sí. uh, l'Afganistan i el Líban on a l'Líban és una a l'exèrcit espanyol, a les tropes espanyoles, sí. doncs, a, estan amb major presència destinades en aquests punts, no? Sí. Bé. Aleshores, a l'Afganistan sabem que hi ha una producció i un tràfic de drogues importants i que ha anat pujant en augment de manera bastant exponencial des de la invasió des del 2001. El LíIBEN també és un productor de haixís important. inclús si parlem amb algun consumidor de xixís, et dirà que després de, que, que potser és el millor haixís que, que es pot provar després de l'Afgan o el marroquí. Aleshores, el, el haixí suposo que també implica, més enllà d'uns guanys, uns beneficis eh, per aquests productors i per distribuïdors, etc. Implica una situació d'il·legalitat en aquests moments, perquè les lleis determinen que aquest tipus de droga, a diferència d'altres, és il·legal. I també teniria a si tu pots explicar algun vincle també entre eh, la violència que, que es viu i eh, aquest aquesta producció d'exportació de, de, de haixís probablement n'hi hagi però jo la veritat és que no ho vaig veure jo no ho vaig, no vaig veure anava a identificar un altre tipus de coses com era l'agressió militar etc. i en concret en aquest aspecte de la societat no, no vaig veure res però abans... eh, no, no, puc, no puc dir una cosa o l'altra més enllà del de que hagi jo mateix llegit a la premsa etc perquè jo no ho vaig veure. El que sí que t'ha de que abans parlava dels costums i tradicions de, del poble, els costums i tradicions religioses i culturals de la zona, una de les, un dels preceptes religiosos que seguien bastant fort, sobretot fora de la ciutat capital, fora de Beirut, és que rebutjaven molt activament l'alcohol. Mm. I les persones que jo vaig veure, menys no, no semblava que tinguessin res a veure amb ni amb el tràfic, ni amb el consum ni amb la producció de, de substàncies que estem oferint vale, de totes maneres, vale, doncs ho deixem eh? però només, no sé, apuntar jo no he estat al Líban però sí que en sabem que... No nego, no nego que segurament això deu, deu existir però no els llocs on jo vaig estar a vale. les llocs no, no puc parlar perquè no vaig veure vale. uh, molt bé l'altre tema de, el, per, per tornar un altre dels motius de, de la violència Uh, és a, eh, quin altre element uh, apuntaries en, que, que pot estar al darrere d'aquestes doncs, guerres que, que ha viscut la, la guerra civil del 75 al 90 doncs, la, la deixem perquè ens, ens has sí. comentat que, que preferies parlar del que tu vas viure però en, en aquesta època del 2006 més enllà de, de l'atac israeli quines in, altres ingerències doncs, evidents i importants creus que hi ha també uh, per algun país ara pel, pels Estats Units no sé com com, com, com, molts, com ho, ho podem explicar? La població, com he dit abans, està molt dividida. Està molt dividida, sobretot per qüestions de... de per... per... Eh, recels antics eh, de molts anys, moltes vegades eh, establerts en base a la religió. Per exemple, els cristians maramites no es poden veure amb els, amb els musulmans siis, amb grups ètnics que tinguin vinculació amb Grècia Uh, uns i altres no, no, no s'aguanten gairebé amb la població refugiada de Palestina, etc. Que, que és una part molt gran del país. Uh, la convivència és complexa. No dic que no sigui fàcil, que, perdó, que no sigui possible, possible ho és, però la convivència és complexa. I, i de fet, uh, Israel, quan, quan cada vegada que fa un, un atac d'aquesta mena, el que, el que sap, és que estan desestabilitzant un equilibri molt subtil i saben que no, me, no només fan el mal que directament fan sinó que, que qualsevol, qualsevol cop fort a l'estructura social d'equilibri de, de, que es viu al Líban pot provocar qualsevol cosa imprevista. Bé, eh... parlem del, dels cascos blaus i de, de, les, de les forces espanyoles al Líban. Sí. El, això és una... Tot i que és una resolució de Nacions Unides, però, però ja sabem doncs, que el Consell, el Consell de Seguretat de Nacions Unides sabem quins països són, són els països més poderosos, més armats, eh, els primers fabricants d'armes i, i també doncs, sabem la, les invasions i, i les guerres que han provocat, de manera directa o indirecta, com com hem explicat al principi amb aquella lectura doncs, dels països petits i els països grans i les guerres indirectes però eh, el que és, un, el que és eh, evident és que el, eh, és una resolució de Nacions Unides i és l'excusa que serveix doncs, per enviar aquestes tropes internacionals a, a molts països arreu del món. Com dèiem, Afganistan i el Líban són els països amb major nombre de soldats espanyols. En el cas del Líban, quin, quin, quin diries que... Uh, què és el paper que estan fent i quina és la, la denúncia més important doncs, de la hipocresia que significa doncs, uh, mm, seguir sí. resolucions de les Nacions Unides i, i, i unilateralment doncs, uh, tenir tractats comercials i armamentístics amb països agressors, com en aquest cas ah, ja. Israel. La posició és molt D'una banda, uh, hi ha uns acords internacionals que, que són... que tenen legitimitat i la fortalesa ètica i efectiva, que tots coneixem. Però, d'altra banda, cal tenir en compte que, que l'objectiu declarat de, de les de Nacions Unides a l'intervindre és pacificar la zona i desarmar els agents armats que no, que no tinguin protecció d'algun estat. Mm -hmm. Quan es diu desarmar els agents, els agents armats que no tinguin protecció d'algun estat, evidentment s'està fent una referència a les milícies i, en concreta a Hezbollah a l'estat de l'Iban sí si té dret internacional a fer servir armament. Uh, altres entitats pseudoestatals, no. I aleshores el que s'està fent és això, perquè es creu que si es desmilitaritza la zona, doncs s'aconseguirà la pau. En la pràctica el que estan fent és, estan fent de... de uh, estan fent les funcions de guarda jurat dels països presents en la conferència de donants, que a l'expressió conferència de donants... Eh, un font a una equivocació. Qualsevol diria que són un grup d'amics altruistes, com ara un grup rotari, o una cosa filantòpica, que es reuneixen per ajudar pel bé comú a la pobra població després del país destrossat per la guerra. No. La conferència de domans és un, una xerrada de banquers que el que fan és acordar quan invertiran i, i com recuperaran venders i, i quants anys estigarà a es recuperar el país i quants diners en, tra en traurem. I aleshores això inclou, entre altres coses, doncs eh, eh, no sé, bé, eh, repartir-se eh, quines empreses a quins països representen, etc. Mm. I aquesta és la qüestió. Molt bé. I, I la, la, la presència militar dels països dels mateixos bancs que eh, donaran els diners, el que fan és assegurar-se que tot sigui més o menys com s'espera que sigui, i que no hi hagi cap mena de sorpresa entrevista. Mm. Això ha estat sempre així, i aquest cop també ho és. Sí. Per cert, un últim detall, ja ho haig anat un detall important. Eh, per, abans parlava de que és una vergonya per la gent, ho considerem una humil·lació, i que no ho entenen, que la, la població civil, a veure forces estrangeres al seu país, quan són ells els que han rebut una agressió internacional. Doncs bé, encara és molt més greu de totes les posicions possibles, quan veuen, per exemple, entorn a la ciutat de Tair, sur, eh, quan veuen presència de forces militars en, de cascos blaus, de Nacions Unides, però que provenen de França. Mm. És molt bèstia per la gent, per la gent de l'Iban veure gent de França, militar, o sigui, tanquetes i soldats francesos, perquè els hi porta un record proper en el temps de l'època del protectorat francès, perquè ens entenguem. La impressió moral que causa sobre la població civil és la mateixa que si tornéssim a veure un desfile de raqueters franquistes a Girona. És, és una cosa espantosa, mm. encara que se suposa que estan allà per protegir-los, però és, és espantós. La gent, quan veu passar eh, soldats francesos una altra vegada, 60 anys després, pels carrers de les ciutats del Líban, doncs diuen, mare és normal, en una situació així, la gent no es refugia amb, amb el capó. Molt bé. Una, una última pregunta, Jaume, ja, ja et sí. deixem que vagis a descansar o a fer el que, el que has de fer. Per, el... Perdó, no et sento d'aigua. Sí, que, que una última pregunta i, i et, sí. de, et deixo que vagis a descansar i a, i a fer el que hagis de fer. Només... No, sí, tant de vegades vull estar Tinc coses a fer. <laughs> digue'm, digue'm. Eh, més Abans m'has parlat, parlat de l'OTAN i, i això també doncs eh, encara és més desconegut, no? Sabem que hi ha els cascos blaus però en canvi la presència de l'OTAN ens pot resumir breument quina quin és el Líban? I recordem evidentment doncs, que Espanya pertany a l'OTAN i, i, i segueix les ordres de l'OTAN. No? Sí, la coordinació militar. Eh, de les operacions sobre el terreny, eh, no està clara si el comandament militar correspon als cascos laus, és a dir, directament a l'estructura militar de les Nacions Unides o a l'ETAN. Eh, de fet, eh, jo he vist molta, molts vehicles oficials, quan era allà, el juliol, agost i setembre del 2006, he vist molts vehicles oficials amb la bandera blava, amb, amb la creu aquesta dels VEMS l'escut de l'OTAN uh -huh. eh, si fèiem tasca investigació, informació coordinació, no sé però el fet és que, que de facto el, el comandament militar al supervís de l'OTAN uh -huh. molt bé en, es, es, es repeteix doncs el mateix que succeeix a l'Afganistan i per tant si parlem que l'OTAN té la, la direcció hi sí, ha executar, sí, sí. doncs, a, a aquestes accions a, i aquesta en presència internacional, militar, mínim, sí. també hem de dir que Estats Units és està al darrere, llavors, perquè si parlem de sí, l'altre, parlem d'Estats sí, Units. Sí, sí, sí. És més, en les fotografies que vaig fer, eh, eh, no?, del material militar, i no és propaganda militar, perquè una cosa és la propaganda militar que tots fan, uns i altres, però no és propaganda militar, sinó que eh, són fets reals en les fotografies que jo vaig fer de trossos de, de restes d'armament de, de, de l'entitat agressora, eh, es veia en diversos llocs eh, Made in USA. I insisteixo, no, no, no estic parlant dels pòsters de propaganda militar que va posar Gisbelà i aquestes coses, sobre victimitzants, etc. No, no, no. Estic dient que realment molt del material militar empleat tan per Israel com després pels cascos laus, el material militar prové en gran part dels Estats Units d'Amèrica. Mm -hmm. No és una manera de parlar, eh? dir, sí. és un fet real, sí, fotografiat, sí. Oh, que tothom i... pot trobar. Igual que l'armament d'Israel també també ve dels sí, Estats sí, Units, no? Sí, en gran part. Inclús també de... En gran part perquè indirectament hi ha una part nostra. Mm. Perquè això també, encara que sigui incòmode dir-ho, s'ha de dir. Expals, explosius a l'ABS és que pertany al grup Exposivo Rio Tinto, que pertany a l'Institut d'Indústria de, del Ministeri d'Indústria d'Espanya, Expal fabrica mines antipersonals que tot, encara avui se segueixen venent a països com Israel perquè les faci servir contra, països, contra la població civil de països com el Líban. Mm -hmm. I això passa avui dia amb els nostres impostos. Mm -hmm. Molt bé, uh, et puc demanar una última cosa uh, Jaume, que ens, sí. que ens describeixis sí. una imatge de, de la part del Líban el, aquest terç nord uh, ens, sí. ens dividies el Líban en tres parts uh, sí. descriu-nos alguna imatge que, que recordis alguna imatge uh, maca, anava a dir sí. uh, una imatge d'aquest terç nord del, del Abans Líban Abans parlava de, de, dels propers que som de, de que realment si, si no fos per, per Itàlia, eh, Creta i Mallorca, podríem nadar en línia recta entre les costes de Barcelona i les de Beirut. Són allà davant. Doncs bé, us volia dir una cosa, una imatge que era un, un pensament que moltes vegades eh, passava. Jo em vaig criar a la zona del Penedès, al prelitoral català, eh, on hi ha algunes petites muntanyes i no gaire altes i tal. Uh, el tipus de, de, de vegetació és, uh, sobretot, olives, alguns pins de no gaire qualitat uh, i, i raïms, uh, avui vinyes. vinyes. Mm -hmm. doncs bé, això mateix, exactament idèntic, és el que pots trobar uh, entre, entre els poblets a la zona del de, de Líban. Si tanques els ulls, si no fos... O sigui, obres els ulls i mires a un lloc on te no hi hagi cases, realment un no sap si és a Catalunya o al Líbal. I això ens facilita molt adonar-nos que realment les injustícies sempre passen contra una part de la mateixa família, que és la nostra. Perquè no som diferents. No som una gent... No són menys persones. Són iguals que nosaltres. I, I ara passa allà, però qualsevol dia pot passar aquí. I per tant, convé que ens que en un món global en contacte extrem com estem ara, ja no existeix això de dir, ah, això passa amb els altres, això passa de aquí. No, no, tot ens passa a nosaltres. I realment és un poble molt proper a nosaltres, molt proper, molt proper en molts aspectes. I, i ens l'hauríem de donar més compte i hauríem de, de, de ser més conscients del que està passant. Molt bé. Això és el que hauria d'escriure. Entesos, Realment, les muntanyetes de, del Penedès mm. i les de, les de Tair no són tan diferents. Mm -hmm. I la gent poc I els seus sentiments molt benys. Molt bé. Ja, ja, tu, tu ens parles de les vinyes i també hi havia un sociòleg que deia que Uh, els països mediterranis són aquells en els que hi ha oliveres i sí, sí, sí. Segur, segurament també n'hi haurà d'oliveres potser al Líban o, o no tant Sí, sí, hi havia oliveres, hi havia hordi, hi, uh, hi havia blat hi havia cibada, hi havia hasta les males herbes eren semblants vull dir, jo m'he criat en una casa de, de vitivinicultors i t'ho puc garantir vull dir, hasta les males herbes són semblants el fanal, el, el fonoll tot plegat era molt semblant al d'aquí. És, és que no és un altre món, és una extensió. Són gent com de d'aquí. I això és el que m'agradaria destacar, que siguem conscients de que aquestes coses indescriptibles no estan passant massa lluny ni a persones d'un altre planeta o animals. No, no, som persones, igual que nosaltres. I és absolutament injust. I és un perill que siguem insensibles. Perquè si ara som insensibles amb el supliment dels altres, algun dia pot passar que siguin els altres els que passin de nosaltres quan siguem nosaltres els que estan sota les bombes. Entesos, ha quedat claríssim, Jaume. Uh, Molt bé. Gràcies per doncs, compartir aquesta horeta ben bé de, de xerrada amb tots els oients i les oients de Contrabanda FM, aquí al 91.4 del Dial de Barcelona. I bé, doncs això, t'agraïm que ens hagis compartit tota aquesta informació i la teva experiència al Líban. Moltes gràcies, doncs. Doncs a rebeure i salutacions, per Salutacions. de de Pau, a contrabanda FM. Et deixo'm Deixo un ram de preguntes per què els dits de llum com la pensen les guardes dels infants decidors. a gente. estem en els últims minutets del programa uh, aquesta ha sigut la conversa, l'entrevista que, que hem compartit amb en Jaume d'Urgell de l'organització Paz Ahora Ara, que ja ens ha explicat doncs, quins són grosso modo els seus principis i uh, doncs ha sigut que ens ha parlat de la seva experiència in situ allà al Líban a uh, Bé, hem fet dos programes del Líban, el de la setmana passada i l'entrevista d'avui i la prepararem els propers dies, les properes setmanes, dos programes més, un de, de Turquia i l'altre d'Argèlia i, si tenim temps, també d'Egipte. Per tant, intentarem parlar d'Argèlia, Turquia i Egipte. També ja us, vam, us vaig anunciar, us vam anunciar que teníem, teníem un, un, altre, un altre programa pendent que ens agradava doncs, fer, també en, en el marc de la violència estructural i que seria centrant-lo en l'educació. I ja en vam parlar una miqueta el dia que vam parlar aquí en directe des de, de l'estudi de contrabanda amb, amb, en, amb en José l'Ateneu del, del Poble Sec l'Ateneu Llibertari del Poble Sec i vam estar parlant bastant d'educació i farem aquest monogràfic si podem la setmana que ve o a les properes setmanes eh, alternant nos amb, amb aquests programes sobre els països de, de la riba de la Mediterrània de la riba sud, de la riba est també de la Mediterrània Fins seguir els programes que hem emès fins ara, si voleu escoltar-los, podeu entrar al blog del programa onesdepau.contrabanda.org onesdepau.contrabanda.org Fins ara, si voleu escoltar-los, podeu entrar al blog del programa Habina nam nam En Lluís Iac en, ens cantava eh, aquesta cançó de Et deixo un pont de Marblava, amb, amb la lletra també de, de Miquel Martí i Pol. La vam escoltar la setmana passada i també l'hem escoltat aquesta i ens serveix per titular aquests monogràfics. Un pont de Marblava, en aquest cas el Líban, i com us deia, també Argèlia, Turquia i Egipte. Properament, no us puc dir quan, però sí que eh, en les properes setmanes, dels els propers mesos, doncs farem aquests programes. Uh, deia que el, aqu aquest, uh, aquesta cançó de, de Deixo un punt de marola parlava dels nens de Sidó i, doncs, com també ens remarcava en Jaume d'Urgell, doncs, la població civil, la població mm, que no té culpa en aquest cas doncs, de res, és la que, la que rep els bombardejos, i, i amb, amb més injustícia encara, no? quan som bombardejos d'aquest nivell aquestes proporcions que arrasen un país. Però, eh, tot i que també el mateix Jaume en recordava que les, a, a qualsevol país li, li pot passar, a qualsevol país com per exemple Grècia que fins ara estava dins d'aquest grup de, de països de la Unió Europea que eh, es protegeixen mútuament i que formen part de, de l'Aliança Atlàntica de l'OTAN, doncs veiem com també les polítiques econòmiques, que són part d'aquesta violència estructural, doncs poden fer molt mal. I eh, això a nivell econòmic pot succeir, com està succeint a, Gr a Grècia, pot succeir el que comença a succeir aquí a Espanya i tampoc és descartable que la violència directa, la violència armada, doncs, eh, la puguin rebre països com el, els de la Riba Nord, de la Mediterrània. Ara estem parlant a nivell de guerres, eh? Perquè violència n'hi ha, la, la violència, el control social, el control policial existeix, i ja ho sabem. Ara em referia a un nivell d'enfrontament d'un exèrcit contra eh, un país veí. I per què ho dic, això? Perquè eh, nosaltres mateixos estem preparant la guerra, també. No només podem ser víctimes, sinó que també la preparem. La guerra es fa al nostre país es prepara perdó, al nostre país i es fa a altres països no tan llunyants, no tan llunyants com el Líban o Afganistan. I us poso un exemple de com preparem la guerra. Eh, recentment, el 17 de juny, per exemple, es va fer un exercici militar amb el nom d'Azor al centre d'Adiestramiento San Gregorio de Saragossa. Eh, el, mm, segur que coneixeu algú que ha fet l'Emilia San Gregori, el quartel de Sant Gregori de Saragossa. Doncs aquí mateix a Saragossa, ben a prop de Barcelona, que a dues hores eh, amb cotxe, dues hores amb tren, doncs aquí a Saragossa es feia el 17 de juny aquest exercici a ZOR, en el que, que realment es tracta del, de l'exercici més gran d'entrenament d'helicòpters militars realitzats per la Unió Europea. Eh, això va finalitzar el 24 de juny i... Participava prop de 700 efectius d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovènia, Itàlia, Regne Unit, República Txeca, Suècia i Espanya. I van intervindre 45 helicòpters de d'11 models diferents, entre ells el Super Puma i el Cougar. I hem de recordar que sense els helicòpters la guerra a Afganistan seria pràcticament impossible de realitzar. Per tant, aquest entrenament que es realitzen tots aquests països, que, que he citat abans i que dirigeix a Espanya no només posant el seu territori sinó també en quant a la gestió de la comandància d'aquests exercicis doncs tenim molta responsabilitat pel que succeeix a Afganistan no només pels nostres helicòpters o pels nostres soldats sinó també perquè estem entrenant, estem compartint l'entrenament o les pràctiques de guerra, millor dit amb altres països. Això ja passa a totes les bases de l'OTAN que tenim al nostre territori, però concretament del 17 al 24 de juny s'ho a Saragossa. Aquest exercici Azor forma part del programa d'instrucció d'helicòpters de l'Agència de Defensa Europea, l'EDA. I la realització d'aquest exercici posa de manifest doncs, la capacitat que té Espanya per liderar accions i exercicis militars com aquest i també com el de les forces interines de Nacions Unides al LíIbanE, la finU que en aquests moments doncs, fins als propers mesos quan canvia el torn segueix comandant un general espanyol al LIbanEN. Acabarem aquí el programa i només recordar-vos que eh, el programa s'emet els diumenges d 11 a do i mig de la nit i sempre que sigui possible, els dimarts es fa la repetició, la redifusió a les 11 del matí. Tenim aquest bloc us el recordo una vegada més, on es onesdepau.contrabanda.org, perquè pugueu escoltar els programes que anem gravant cada setmana i que els pengem en el bloc i també perquè pugueu llegir i prendre nota d'informacions complementàries que hem comentat durant el programa i també que poden servir per afegir informació al contingut d'aquests programes que anem fent. Hem posat etiquetes noves al blog i si no hi has entrat mai o fa temps que no hi entres doncs, potser t'anirà bé per enllaçar amb en programes que, que no havies vist. Són 75 programes fins ara i aquest estiu continuarem també potser amb alguna redifusió però continuarem en directe emetent aquest programa antimilitarista que treballa pel desarmament i per la desmilitarització. Gràcies per acompanyar-nos. Res més, que tingueu bona nit o que tingueu un bon matí de dimarts, si escoltes la repetició. Fins la propera. Salut i pau a tothom. Ones de pau a contrabanda FM